Я знаю, що за релігійними канонами Самогубство – гріх Але краще вже взяти його на душу Аніж проходити через таке Пробачте, отямився він Я ухилився Хотів про муки сумління Вони тим надокучливіші, Чим ближче відчуваєш кінець Зараз я вирішую для себе одну проблему І що далі більше вагаюся Колись, ще до хвороби Усе моє життя зруйнував один чоловік Просто так, заради власного блага я не знаю, чи зрозумієте ви мене. Це жахливо усвідомлювати. Мені невідомо, за що дароване щастя у такому віці здохнути від цієї хвороби, а людина, ця, яка заслуговує на значно гірше, залишиться жити. Вона навіть не знатиме, що я помер. Вона не відчує мук сумління за моє зруйноване життя. Ви розумієте це? Ви здатні таке зрозуміти. Здавалося, гість починав втрачати самовладання. Священник уже розтолив губи, збираючись відповісти гостеві, але той випередив його запереченим жестом. «Даруйте! Даруйте! Я не здатний, напевно, точно висловлюватися, але вислухайте мене до кінця. Я був свого часу скривджений цією людиною, але думки про якусь можливу помсту, конкретну помсту, ніколи не навідували мене. Вони прийшли разом із цією хворобою, коли я дізнався, що не жилець на цьому світі». Відтоді все змінилося. Я зрозумів, що нічого більше не встигну зробити за цей короткий час. І спогади перетворилися на мій головний біль. Розумієте? Нав'язливе бажання відновити справедливість, помститися тепер будь-що. Можливо, раніше мене стримувало розуміння, що якби я вдався допомсти, знищив цю людину, сам остаточно занапастив би своє життя. Розумієте? Сів до в'язниці або що. А тепер... Тепер моє життя нічого не варте. Воно і так скоро скінчиться. Мені нічого тепер втрачати. Словом, коли я остаточно зрозумів, що не зможу без цього спокійно піти звідси, то вдався до виконання плану помсти. Я доклав багато зусиль, щоб усе відбулося так, як, на мою думку, було б справедливо. Зроблено практично все. Залишився тільки останній крок. Саме той крок, який відбере в нього життя. Незнайомий замовк «І що вас спонукало прийти сюди?» – запитав пастор Дмитро, підвівши на нього очі. Той сидів на лаві, схилившись і дивлячись у підлогу. «Не знаю. Напевно, дійсно, хто б ти не був, у останній черті згадуєш про Бога». «Що я вам скажу, добродію?» – священник на якусь мить замислився. «Те, що ви все-таки завітали сюди, свідчить, що ви не збилися остаточно з вірного шляху. Ви вагаєтеся». Ви не знаєте, наважитись на це чи облишити. Помста сама по собі гріх. Якщо ж помста ще й передбачає забрати чуже життя, це великий гріх, надзвичайно великий. Це порушення однієї з головних божих заповідей. Не вбивай. Зробивши це, ви завдаєте непоправної шкоди власній душі. Подумайте про неї. Ніхто не може знати, скільки йому призначено жити на цьому світі. Гадаю, ви також помиляєтесь, порахувавши власні дні. Життя людині дає Господь, тому людина не має права відбирати його в іншої. Зрозумійте, не вона творить життя. Вам здається, що покравши того, кого вважаєте своїм кривдником, ви відновите справедливість. Ви помиляєтесь. Відновлення справедливості у руках Всевишнього – Нехай навіть так, скинувся незнайомець, але я можу не дочекатися, коли воно відбудеться. Це і не обов'язково, заперечив пастир. Людина не може перебирати на себе функції Бога. Здійснивши покрання шляхом порушення Божої заповіді, ви не відновите справедливість, тільки занапастите власну душу. Повірте мені, вдумайтеся. Ви ще не завершили задумане, ця людина ще жива а ви вже відчуваєте муки сумління. Ви не думали, що станеться після того, як заберете чуже життя? Ці муки стануть нестерпними. Зараз ви ще можете врятувати себе». Гість мовчав, очевидно, переймавшись словами священника. Дивлячись кудись у одну точку, він думав про своє. Пастир Дмитро говорив далі, а він слухав, іноді здавалося зацікавлено, іноді байдуже. Пробачте, пане пастир, я зрозумів основну ідею сказаного вами. Але як би вам це пояснити? Я вагаюся, мене мучать проблеми, про які я вам розповів. До того ж, погодьтеся, важко звикнути до думки про швидкий власний кінець. Я, в мене жорстока душевна криза. Я сподівався почути якесь, ну, свого роду, живе слово, пораду доброї та розумної людини, саме такої, якою ви здаєтеся. Я вдячний вам за те, що поговорили зі мною, але ви весь час посилаєтеся на Біблію, а я сподівався. Скажіть, а що ви особисто, ви можете мені порадити? Можливо, я не так висловлююся? Ви розумієте мене? «Звичайно, я вас розумію», – відповів пастир, – «і щиро співчуваю вам. Але повноваження священника відносно порад іншим людям обмежується Божим словом. Увійшовши до церкви, ви звертаєтеся до Бога, а не до священника. Я лише посередник у вашому з ним спілкуванні. Я лише той, хто допоможе вам знайти шлях до нього». Ви правильно зробили, завітавши сюди і відкривши свою душу. В ній ще багато місця для добра та справедливості, незважаючи на те, що вона заблукала на своєму шляху. Тим більше, що для цього були серйозні причини. Спробуйте цим скористатися і знайти вірний шлях. А щодо мене як людини, вважайте це і моїми особистими порадами, адже для мене Біблія – найвищий авторитет. Він пішов тоді замислений і, як здалося, пастирю дещо розчарований. Пішов, залишившись у думках священника, який щодень то більше розумів, що незнайомець у плащі більше не з'явиться. І спогади про цю зустріч день викликали у пастиря неприємніший осад. З'являлося нав'язливе відчуття, що не всі засоби було використано, що навернути цю людину на путь істини, відмовити від убивства, відвернути від жахливої помилки, а одночасно врятувати життя іншій людині. Адже у ті хвилини, коли замислений та розгублений чоловік сидів перед ним, усе це ще могло залежати значною мірою від священника. Чи все можливе зробив він, щоб запобігти найгіршому? Чи залишаться його слова у пам'яті цього чоловіка, що заблукав на своєму нелегкому шляху? А зараз можливості щось виправити не існує. І Дмитро молився за нього, знаходив місце для цього чоловіка у своїх щоденних молитвах. Згадка про незнайомця навідувала пастара також у хвилину смутку, розчарування бо якихось особистих проблем – коли найшов сон, і думки були зайняті ними, обов'язково згадувалося ще що щось стороннє, прикре, у чому хотілося себе винуватити. Саме таким залишився для нього образ незнайомця у плащі. І ось, саме зараз, цей чоловік йшов подвір'ям до входу. Пастир упізнав його, упізнав одразу, хоча зовнішність незнайомця змінилася – Думка про близький приїзд єпископа відсунулася кудись на задній план. Він увійшов і привітався. Змучений погляд. Але щось штрикнуло Дмитра попід груди, коли вловив у цьому погляді байдужість. Під час останньої зустрічі погляд щось шукав. Звісно, не щось. Шлях до Бога, який священник і намагався йому вказати. А тепер? «Щось наче увірвалося всередині...»